Salme 75 Til dirigenten «Ødelegg ikke» En sang med musikkelighetssagelse av Asaf, en salme «Vi takker dig Gud. Vi takker dig og ditt navn er nær. Mennesker må forkynne dine underfulle gjerninger. For jeg tog til å gripe en fastsatt tid. Jeg selv begynte å dømme med rettsskaffenhet.» «Jorden og alle dens innbyggere var i oppløsning. Det var jeg som avpasset den søyler. Jeg sa til dårdene, «Vær ikke dåraktige!» Og til de onde, «Løft ikke hornet!» «Løft ikke deres horn mot det høye!» «Tal ikke med arrogant nakke!» For hverken fra øst eller fra vest eller fra sør kommer det noen opphøyelse. For Gud er dommeren. Den ene forneder han, og den andre opphøyer han for det er et beger i hovas hånd, og vinen skommer, den er full av krydderblanding, og han skal visselig helle ut en spunnfall fra det. Alle de onde på jorden skal tømme det, drikke det. Men jeg, jeg skal fortelle om det til uavgrenset tid. Jeg vil synge og spille for Jakobs Gud, og alle de ondes horn skal de hogge av. Den rettferdiges horn skal bli opphøyd.